oz sonetatik oz horretara badake badakiztuek ere sufritzen aitzea zela hor gizugarrizko hotza pairatzen aitzea hemen ere hotz baina nuen, hotz politika elur fiskat ere bota du eta bueno Eorrek indarrak eh, mantentzen dituen, edo edo hotzaren kontra mugituin bardela, baina he eh, mendikan hamburgotik gaur eh, eh, daukaten eh, irudia edo daukaten impresioa da, ah, bah, jendea mugimendua dagola, saltza badagola, gauza pila daudela eh, prestatuta eta eta bueno, horretak pixka bat, eh, ba, gaurko nere mede hitzaldizu hau. Em, aurreko larun batean izan zan, iragarri nuen bezala, e, lanpeduzako ekin, lanpeduzako batera, e, manifestaldia, em, Hamburgon, gaia etzan bakarrikan errepuziatuena edo lanpeduzako errepuziatuena, Hauekin batera, errebe indikatzen zenazan, bueno, ba, beti bezala edo berriz ere, iriaren eskubidea, iria eta bizitzeko, irian bizitzeko edo e, espazioaren e, eskubidea denona dela eta garrantzitsua ez dela zeniek dauzkan paperak edo dokumentuak edo zenek ez, e, aitzik ba, eta hiri e, honetan denok lekuak nahi dugula eta lekuak izateak ere ba, noski e, e, topo egiten du edo hiri e, handietan e, ez bakarrik Alemanian, Estatu Espainolean ere eta beste zenbaitetan ere, ba hiri handietan ematen ari den gentrifikazioaren kin topo egiten du eta horren bueno, kontra ere izantzan aurreko larun bateko manifestaldia e, uz ondia baina jende pila, bueno, 10000 persona elkarte ziran eta badakiz hemen egon dut direnak eta manifestaldietan parte hartu dutenek badakite hemengo manifestaldiak 2 e, 3 ordutakoak izaten direla, oraingoan ere e... E, Larrun bat eguerdian, ordu batetan hasita portu aldean asita, hor e, bueno, hamburgok duen irudi hori ba, munduari irekita izatea eta e, munduari atea izatea. Ba, hori, hori, hori rebendikatzen, ba, hortikan e, udaletxaldera e, mugitu zen eta honekin batera zentroaldera e, mugitu zen manifestaldia eta, bueno, bertan, e, udaletxaurrean, errebindikazioak e, azaltzeko, lagaia izan zan, eta, bueno, guaingoan, seguraski denok, hotza e, ondia sumatzen zutelako, piskat e, azkarragoa izan zan, eta bi ordu tapiko ondoren, ba, gironean, amaitu zan en, lanpedusa, eta hiriaren eskubilea errebindikatzen zuen, manifestaldia. Errefusatuak egunero ditugu hemen gaitzat, ez bakarre gaitzat refusiatuak hemen daude, hemen egongo dira eta jarraituko dute etortzen e, jakin badakigu bazenolako ba konplotak eta interesak dauden munduan eta ikusten ari gera e, ze interesekin ari dira ba Ukranian armak zabaltzen badakigu ere Sirian oraindikan e, dagoen askap, kurdistan ere eta, bueno, zenbait, beste zenbait lekudatikan ari da jendea e, Europara iristen, eta, bueno, Alemaniara iristen, e, Eritreatik eta Somaliatik, egin ari da orain uin ahondia e, onuntza, E, bueno, askotan badakigu personauek aspaldiatera zidela beden herrietatik, baina, bueno, Alemania da edo lehenengo mundua deitzen den honetara irizpenari dira, eta, bueno, gaia, esaten duen bezala, bada erretuziatuena, eta entzuna izan dugu, azken hilabeteetan, ba, bueno, hauen kontra, eta islamizakaren kontra, eta arroz den guztiorren, kontra, ba, atera zirala aleman asko, eta Euskalo agian bestu batzuk ere, kalera, ba, pegida, legida, fragida, hau da, hiri ezberdinetako ezaugarriarekin, kalera, ba, protestatzeko ba, beraiek, alemanek, e, hemengoak direnek, e, ez badute ondo bizitzeko aukera, langabezean baldin badaude, politika txarra bada, ba, bueno, zer gaitik, urbana, e, jaso behar duen Alemaniak horren e, beste errefusiatu. Eta piskabat hauen e, mezua e, eta, bueno, zenofobiaz jantzitako mezua, askotan epatuzgun bezala, bueno, ba, arrakaz paundila izan zuten eta gaineras lortu zuten baolako e, ...deskontento edo mesu bat zabalduna izatea, ba, ...ba zerden eta politika kaskarraren ondorioa... ...baina, bueno, azkenean argi geratu da... ...eta beraiek ere, bere burua zaldugarri zaldute ba eskubialdeko taldeak, silela eskubialdeko ideologia dagoela horren atzean arrazismo utza dela beraiek zabaltzen dutela eta bueno, e, gero eta neonazi eta eskubiko erradikala ari ziran, eh manifestaldi hauetan azaltzen eta bueno, anekdota bezela ba honen e, E, bueno, e, erantzuk edo izena ematen zuena dresdenen adibidez, ba, azalduzan Facebookero alako batean e, Hitler e, nitsuraz, eta gainera errepusatu kontrako irain e, dezberdinak e, aipatzen, beraz, argi geratu da, zeintzuk diren, bagenekin orain ez ezin dute gehiago izkutatu, eta bueno, badirudi, ba... Pegida, legida, brada eta hauen e, e, globo hori edo, edo burbuja hori e, ba, lehertu egin dela eta manifestaldiak egiten baritute ere eta askoia hiri askotan utzi dituzte manifestaldi hauek baina e, jende gutxik gerturatzen ari da, eta ona horradi di joanadakidaki argita gardi ba, manifestaldi arrafiza e, batean eta fatso batean parte hartzen ari dela. Bueno, zatsa, kaipatu ditu dala, larun bat honetan, eh, hamburgora datoz, hamburgon badaago e, NPD, hau da Alemaniako Alderri Nazionalistaren eh, deialdia, eh, hamburgora etzira normalean... Eh, Fa hauek e, gerturatzen etzira na ausar zen bambburgok iz duela konpetiaako e, kontra egiteko e, tradizioa eta eta izena ere. E, Iaz bante hemengo distrito batetara, urbilu ziren ...arrakastari izan izotela, bat fatsa eta milaka e, kontrako manifestaliak... Manifestariak, baina eh, espero det larun bat honetan ere ala izango dela, baina noa ingoan hausartu dira eta iri erdian martxa edo desfilatu nahi dute, hauen estiloa hori bai da, eh, desfile nazi bat antolatzea da desilatu nahi dute eh hiriburuan beraz laru eh ez hiri erdian barkatu beraz larumat honetan indar indartilea onontza bidali beintsat ez dakit eh, gogos edo altzuten medio ez ze hemen izango geha, eh karrasika eta aldugun medioekin eh patshow hemen hamburgon aurre egita eh, egitzen beraz aurrek urrengo astean honetaz hitze izango dizue eta urrengo astean komentatuko dizuet nola dagoen ja asken champa hemen hamburgon bai irian ta baita estatu federalean hautezkundeak direla autezkunde kanpaina galanta fisitu apelma horaingoan al, alberdi desberdiasko bueno agian batzu koloretsuagoak piratak eta eta, bueno, eta askoz de ez, kolore bezala hoi bakarrik dira, e, bere, bere alderdea orkestea, bere liza orkesten dutenak, e, e, dilinke ezkerreko taldea ere hor dago, zenbait e, personai, edo zenbait jende e, fundamentuzkoekin, baina alderdiaren mezua edo nahiko tradizionala da, E, eta, bueno, beste alderdia umdioiek, e, berdeak eta eskubikoak eta sozialdemokratak eta bar, gehi eta, beste, e, bueno, e, Partido Nazionalista Alemania zendako hau ere, eta e, horren argi fatxa bezalak altzen ez direnak, baina Alemaniarako erako alternatiba izena duen e, Taldea horre eh, ba, ere izango da eta bueno, bere itxaropena, oso itxaropentzu dira Hamburgoko ba, udaletxean, parlamentuan, Estatu Federaleko parlamentuan ere sartuko direla. Hemen eh, aipatzeko, ba, eh, hauteskunde, boto emateko modua eh, desberdina da, eh, botua, eman dieza jokezu, lista bati, baina baita ere persona bati. Osa, persona bateko, lista bateko persona bat hartu, eta botu indibiduala badago, eta listaren botua honek, list, eh, eh, boto indibidualarena, ba, ba, ba, bueno, askotan animatzen du, zena zendiri, boto ba, emateko batez ere politika komunalean, hau da, distritoetan, eta... E, ba, eguneroko politika horretarako, ba, ezagunak direnak ero konfiantza e, lo, sortu duen kandidatuak, auta gaiak, ba, oiek jasotzen dute e, askoren e, potua. Ikusiko dugu, kontatuko dizuet, eta berriz ere nahi ez nuen, baina nahiko hitz jarioa izan betez, ba, urren urasten arte.